1836. Egy ember, kit a bot nem fog. Néhány évvel megint odább vagyunk, de a részletekben nem akarunk beleereszkedni, és megelégszünk, ha jövendő alakjaink az elhagyott időben a cselekvésben őnek, se jövendő alakuk az eddig fölhozott fiúk és egy nemzet, mely újjászületett és óriásilag kezdett nőni. Szia, ilyen csodák megtörténnek. És miért nem? Bebizonyított a dolog lévén, hogy egy múmiának sírboltjában talált vörös hagyma ezer év után jóföldbe kerülvén újra kihajtott. Verbőci nem volt oly idős múmia, hogy belőle ne lehetett volna valamit újjáteremteni. Jakab már lassan el is felejtette a pipagyújtói éjszakát, Tanti pedig éppen nem alkalmatlankodott neki, tehát maga sem emlegette senkinek a dolgot. Tantinak egyéb cigány atjafiai közt megvolt az a szerencséje, hogy a vasat és botot szerencsésen kikerülte, s emiatt hírefutamodott minden lóvásáron és búcsújáróhelyen, hol jószág és cigány rendes vendég lenni, hogy Tantit nem fogja a bot. Abban az időben ez valóságos Isten csodája volt, mikor tudni a legutolsó íródiáknak is megvolt az a hatalma, hogyha a jobbágyról egy légy az ifjú urra talál szállni, azért amara egy jó sort csapatott, anélkül, hogy a Szent Jónásban a lelki ismeretének súlyaképpen csak egy nehezéket is nyomott volna. Nem kell feledni, hogy a megyei és urassági hajdók rendes leckét vőnek a botozásban, mert a sógogasz parasz 12 hajdó közül tizet kinevetett, tehát válogatni kell le az embert, kinek ütéseit nem lehet eltagadni. És minthogy a megcsépelésnek igen kis ürügy is lehetett okozója, nem bámulhatunk azon, hogy az uradalmi börtön rendesen tele volt. Megszaporodtak a jobbágyok köztipörök, ezeknek elintézése véget az szék volt rendelve, melynek elnöke tapadó úr, ami kedves táblabíránk vala. Az Úriszék lassan foly, az uradalom által fizetett jó napi díjak, és még jobb ebédeknek az a jó tulajdonságuk volt, hogy mind a legyek a meleg konyháról, a télsúrak az Úriszéktől nem tudtak megválni. A pártok élete megkezdődvén nem csoda, hogy a megyei asztaloktól a kisebb rétegekig elhúzódott, és még az Úriszéken sem tudtak a bírák megegyezni, pedig végre is arról volt némely esetben a szó, hogy egy paraszt fickóra ötvenet vágjanak, hisz, ha vagy tizet meggazdálkodnak is belőle, azon a úgy úgysem osztozkodhatnak meg. Néhány napi börtön is elég lesz, mondja a szolgabíró, egy fiatal, jóvérű fiú. Ötven bot, Amice, ötven, mondja az elnök. Hisz, uram, az egy marhának is sok. Jaj, csak hiába. Baj, ha ezek a fiatal nem hisznek az expertusabbnak, pedig Rógó csak beősmeri, hogy az Úristen nem hiába adta a magyarófát, tehát használni is kell. Ilyen okoknak aztán meghódolt a szolgabíró, mikor látta, hogy leszavazzák, Azért megelégedett, ha az ebédnél éppen olyankor mondhatott valamit, mikor spektábilis tapadó úr egy borjóvesét villájára bökött, de nem tudván felelet nélkül hagyni a szolgabírót, addig lármázott, míg a kövérvese meghűlt, s őkelme aztán nem merte megenni. A szolgabíró úr napontán békességben hagyja az evőnek elkölteni a kedves falatot, mert még mindig a jelenkort kort bujja, és jegyzi az új szavakat, hogy ideje korán betanulhassa. Amice, jodlium! Szolgabírói cím. Talán maga ma újságot eszik? Szól végre, tapadó úr, megunván a szivakodás nélküli ebédet, mert Denikue az a veszekedés mégis jó komóció. Kivált az olyan kövér úriembernek, mint ő, olykor egy kis nevetés megrázza pufog testét, mit a hajdó reggel és este rendesen megszokott nyomkodni. Na, mégsem szól. Hát mit olvas? Egy fehérvári levelezést olvasok. At halljuk. Tán installáció, restauráció vagy templomszentelés? Semmi ebéd, domines spektábilis, hanem hallja csak ezt az új magyarságot. A mai harci gyakorlaton egy harcfinak lőcsövéről leesett a szurony. Mi a mennykő? bámult tapadó úr. Hát ezt érti valaki? Értem bizén is jegyzi meg a szolgabíró Szóról-szóra értem! Eb hiszi. No hát, hogy higgye, ím a spektábilis nyelve szerint ez annyit tesz? Az egzekírozásnál egy bakának puskájáról leesett a panganét. Per ordít az elnök úr. Hisz az urnak nyelvét előbb vertálni? Lefordítani. Kell. A nem, elnök úr, hanem az önökét, hisz önök felediákul beszélnek. Legalább nem kotyam minden kócember a beszédbe. Hát ezért rontsuk el a nyelvet, és ezért ne igazítsunk rajta? Persze, hogy egy pár úrfi pesten nem talál más dolgot, hát a szavakat faragja újra, mint az a, hogy is hívják azt az újságírót. Helmeci. Igen, igen, elmeci! Ki a szavakat, Ha nem kedves öcsém, megérem én még, hogy a körmére koppantanak ezeknek a szóforgatóknak, Hisz, ezek már föllázítják az egész országot. Megjegyzés! Tapadónak volt is némi igazsága. A nyelvújítók annyira mentek, hogy csak ugyan föl kellett támadnia ellenük az egészséges nyelvérzéknek. Vasgerebent is elragadta a rendszertelen nyelvújítás áramlata, ami egyéb iránt az ő korában természetes volt. Ohó, -oh, spektábilis! De ez csak én rajtam állna, majd megmondanám én annak a szécsényi grófnak is, ki csak nem akar a nemességnek békét hagyni. Ha nem tetszik neki az ország, hagyja itt, ha apáink megtudtak itt élni 800 esztendeig, mi is elférünk még. Aztán, ha olyan nagy kifogása van az utak ellen, tartson jó lovat, mert ha én négy lovat befogatok, nincsen akkor rossz út. Okosan van, spektábilis. Mondja a szolgabíró, csak ne engedjen, maradjon hátul, legalább ha elvesztünk valamit, lesz aki megtalálja. Végzi be a szót a szolgabíró az asztaltól sebesen fölkelve, minthogy az ablak előtt valami tömeg verődött össze. A spektábilis elnök nem fizethet ki szóval a szolgabírót, azt mondja az asztalnál maradtaknak. No, meglássa, Amice, én mondom, hogy ez a szétsényi utóbb is megbolondul. Mielőtt megmondanók okát az ablak alatti csődülésnek, nézzünk az uradalmi irodába, hol most robot komputust tartanak. Összeszámolják, tudni illik, hány napot szolgált ki, ki a tartozásból, s amennyivel adós maradt, pénzül váltja meg. Tanti! kiáltja a bíró egy írásból a nevet. – Itt vágyok! – felel a cigány, kifurakodván a tömegből, hogy közelebb állhasson az asztalhoz, hol az uradalmi tisztség ül, megfölül a nagyságos plenipotenciás úr. – Mi vagy? – kérdi véletlenül a nagyságos úr, tudni akarván, telkes vagy talán zsellér. Felelet helyett elvigyorogta magát Tanti. Mét kutya fityorogsz, mondja a tejhatalmú. Vagy a magad a telekes, vagy a zsellér? Szolgáltál a robot, vagy a füstpínz? Hát, nagyságos uram, szolgálnak a várjúk, vagy a bagyok? Mit szamár beszélesz cigány varjúkról és bagyokról? Mert, nagyságos uram... Tílen a kurcsmában lakum, vagy hol hegedilek itt is, amott is. Nyáron még a falu végén egy udvas fában, hát attól mit szolgáljak. A nagyságos úr körülnézett, és bizonykodák, hogy a cigány igazat mond, mert legtöbbnyire faluzván nyáron át egy nagy fában van tanyája, sőt, amint mondják, abban is született, mint mi is említők már. Hát sohasem voltad meg a robotba? Ha nem hittak, nagyságos uram, azt gondoltam, hogy minek menjek, ha nem kellek. Hány akik itt ez a kaszember? Itt született, válaszol -e az egyik tiszt. Hát fizeted a meg azt mind. Hallottad, csavargó. Jó lesz, nagyságos uram, legalább megmutatják, hogy miből fizessem meg. Ez a csavargó egy petyár vagy. Mondja ingerülten a nagyságos úr, Ez a cigánnyal nem fogsz dolog megcsinálni. Az iródeák vágasd rá délután a harmizbot, a recognitionen juris dominális, Aztán máskor szolgálja a tizenkét napot gyalog. Itt nincsen föllebb A jog megvan, tehát olyannak is kell lenni, Kina jogot gyakorolni lehet, És arra egy cigány csak olyan alkalmas, Mint bármelyik paraszt. Fanti meglepetve áll ott, erős küzdelem lepé meg, hisz lelkében egy meghallott titkot hordozott, melynek most hasznát tudná venni, de midőn a vádaskodás eszméje jutott eszébe, még az ő fekete arcán is kipirult a szégyen. Tehát semmi mentség, álljuk ki, gondolá azt a harminc botot. Sok ártatlan feküdt már előtte a deresen, talán ő sem hal meg. A láng nem futotta volna meg jobban a falut, mint az a hír, hogy a cigányt még ma délután a deresre csípik le. Mint hogy ilyen kárvalott abban az időben nem egy volt fájdalom, de úgy van, hogy a megalázott név szégyenét csak úgy bírta könnyebben viselni, ha többet is ért ez a rút gyalázat. Azonban még az a furcsa gondolat is eszébe ötlék némelyeknek, hogy nem alszik az ördög, és a cigány végtére is megszabadul. Nem feszegetem tehát, hogy részvét-e, vagy csodalátás véget özönlötte a nép össze, elég az hozzá, a falunak örege, apraja, már órák óta várja a pillanatot, Vajon fogja-e tantit abbot. Olyan mélyen volt már megalázva enép, nép, hogy a baromtól csak annyiban különbözött, hogy a barmot saját használját a gazda mégis megkimélte, míg a jobbágyott különbség okáját csépelte mindenki, és ha már az Isten könyörülni akart rajtuk, itt volt az ideje, mert midőn tízmillió jajgat fölérhet az égig. Ki volt terítve a deres, Tanti elszántan, de mégis megundorodva nézett a gyalázat elébe, melyből mentséget nem látott. Semmi híja hozzávaló szernek, a deres és a magyarófa készen várt, csak a porkolábot várták, ki nagyságos urat a mulatságra invitálta, minthogy ő nagysága majd nyörködni akart. A tisztek parancsból valának kísérői és alig palástolható keserűséggel várták a vad mulatságot, minek ennyi kíváncsi néző jelőn, még az úriszék tagjai is, kik az ebédről a szolgabíró után szintén kijövének. A cigány megindult, hogy a kastély kapuja előtt megérje szégyenét, de egy négy lovas hintó fordult be a tágas útról, hogy a kastélyba menjen. Helyet nyitának a bámészkodók, sőt, még a derest is odább kellett tenni, hogy a váratlan vendég kiszállhasson, egyszeres mind vártak a végrehajtással, kíváncsian lesvén a kiszállót, ki éppen szánta is Pozsonyból jött az 1836-i országgyűlés végén. – Mi történik itt? – kérdi a körülállókat, egyszeres mind a cigányt is meglátván. – Urbariális restancia fejében szemel proszemper, harminc botot kap ez a cigány, ő nagysága palancsából, ha-ha-ha-ha! <gül> – mondja az úriszéki elnök, mint Benevolusz néző nagyokat kacagva. Minek nevet olyan jó ízűt urambátyám? Kérdi Sándor. Amice, ez a cigány híres fickó, mondják, nem fogja a bot, hanem majd meglássuk mindjárt, érdekes experimentum lesz, jót nevesünk neki. Csak kivele? vele? Parancsolja a plenipotenciárius. Sajnálom, hogy zavarnunk el a mulatságot, mondja Sándor, de itt van az 1836-i törvény, mely tegnap előtt szentesítése óta törvényes erejénél fogva az uradalmi tisztségtől elveszi a botozási jogot. Hol az a törvény? mondja Gunja Klein úr. Tessék, mondja Sándor oldal zsebéből átnyújtván az úrbéri törvényeket. Tehát Tantinak mégis volt ördöge? Igen, a 19. század és az 1836. törvények szelleme.